Oihartzungo udalaren tartea, Oihartzungo udalak badeztua Oihartzungo udalarenta dugu Eta, aztazken ero bezala, oi hartzungo udarren e, tartean, ezta ez da mirari? Ba, ba la da, eta gaurkoan, ba, talaiako e, garbigune gune berriai buruzitzen berdegu, hasten tan aipatu dugu, eta, bueno, ba, hain noain txaurrandieta etorri da gure gana, San Marcos Mankomunitateko, lehen da egun hona, Kaixo, berdin? Bueno, e, lehenko hastian edo inauguratua, ez? Hore da? E, talaiako garbi gune berria, Hoi baino eskualde guzti antzatirek ia. Bai, du, gabe e, ditugun garbi gune guztiak dira eman komunitateko biztanle guztiaren zako. Mm -hmm. e, bai, lezor, ireta, pasaia, da baita lasarteko pertsona bat ere izan dituzke. Eh? Beraz, ez dela hoi hartzua rentzat bakarri ez, ez, mugatua, ez, ez, ez, eta, ez, eta bueno, inguruoko herritakoak entzuten bat, gatjuste, ba, e, aukera hor dakatela. Uh -huh. E, bueno, hor, e, zera... San Marcos 6 intzitzaion eskaera oiartzundikan, ez oiartzun udaletik. Bai, aurreko legealdian eskaera egin zabaldu zen eta bueno, e, aldundiak eskentza egin zuen, diru laguntza bat emango zuen horren, horren alde eta begiratzen aritu ginean iaze lur zen egokia eta oiartzunek hartzunek ba, beharra zuen eta lurra ere egokia zuen eta aprobetxatu genuen aldundiaren diru, diru laguntza hori egin a E, pentsaten dut, oi hartzen gu dalaren tzatere, e, esportzu bat suposatu dela lur hori guzteak? Ba, eta... irida, lurra du, oi hartzen gu dalak doainek. Bastela, ba, ezin nago litzake egin, erosi beharko bagenu lurra eta ba, ezin gogen nuke. Litzateke aurrera eman gola. Eta zu digabe. Ekitasmoa. Bueno, e, igual, jende ja ezaguna da garbi kontzeptua, baina ze, bertara zer eman da Bai, bertara etxean sortzen diren ondakinak reman beharritugu. Ba arriskutsuak eta arriskutsuak ez direnak ere. E, Oihartzunen gainera atezateko sistemarekin badakizue eta ja osogo konsiente kontz, zeatez ze atera daitekin eta zerrez, eta atezateko sistema horretan atera ezin daitekena hori da aireman behar dena. Berez e, sistema hori ez dugun herritan e, edukiontziek duten hau handi horretan, Sar daitezke gauza batzu baina beres ezingo genituzke bota. Eta hori da garbigunetara erri berditugunak. Ba, e, alde batetik olio sukaldeko zuk, olio adibidez, televiztak, ordenagailuzarrak, zarrak, e, gero bizikletak, bigarren, bueno, ba, zarrak helitu diren bizikletak eta beste bat erosi barduzunean askotan tan ez dakizu zar horrekin zerrekin, horrela ereman berrerabilpen gela bat ere badagoela, ba, beste aurr batzuk erabil dezak Beraz izan daiteke hau oi hartzunentzat dela atezatekoan osagarri den zerbitzu bat. Atesatekoaren osagarri berez e, edozein sistemaaren osagarri. Uhum. Ez, e, televistaketa ere egin ditugu bota besterrietan. Bae, batzuk botatzen dituzte baina ez ez lite bai, bota ez, beharko ez? Igual azken urte hauetan ez baina garai bateko irudiohikoa bazen, eh e... bai gauzak gaizke egiten dugulako beste ez? bueno, e, kudeatuko duen elkartea, Arraztalo elkarte izango da. Bai. Hori ere e, berezia, ez? edo behintzat eh e, gizarteratzen laguntzeko Bai, Garri gunea, bueno, martxan zegoenean, arrastalokoekin izan nuen elkarrezketatxo bat, eta bueno, ba, ikusi nuen beraiek ere e, eskaintza hori egin zuten eta nik uste du dut ba, bidezkoa dela, ez. Mm -hmm. e, denok pasatzen dugu gaizki, pasatzen harikera gaizki krisialionetan, lan gabezti tasa ikaragarria da, baina arazo sikikoak edo dituztenek ba, e, beraien egoera larriagotu egiten da, orduan bueno, ba, laguntzatxo bat ere. Berraskola. Eh, bueno, ordutegiak ez da buruz bakizun, nik hemen aurrean dakat, bestela nik esango bete. Esantsas osok. Eh? Bueno, eh astelen amarretatik ordu bat eta, eta astelen asteazken ostiraletan, e, bostetatik 5etatik 8 sortu zaitean zalantza bat eainoa. Garbigunea gauzak utzi, hortako e, da. Hartu daitezke bertatik bai. gauzak. Bai, bai, berrera pen grabatrera badago. Hor Sarreran badago berrer, berrerabilpengela bat eta zuka adibidez balenna aiipatu duena, na ez, ba, bizikleta bat, edo, e, bat txikiak geldiintzaizunean edo ordenagailua ba, beste bat aldatu berdezun, beste bat hartu berrezunean eta ondo dago berrerabilpengela erabilpen horretan utzi eta beste doeinek arditzake doainik. Mm -hmm. eh? Ara joan begiratu zer dagoen eta doainik hartu ditzake ba, etxean erabiltzeko azkenean hondakien jerarkia hori ez e, betetzeko edo lehenengo pausua ondakien jerarkia horretan da ondakinak murriztea. Uhum. Bigarrena da berrera biltzea eta e, irugarrena biltzik latzea. ere indarreman berdi, guazkenean transformazio hori gabe hondakinak murrizteko beste modu bata ez da. Uno, e, no, ez da uno, bai, ez, ez, ez, ez, ez nik gabere, e, marat, ke, hemen daun zamarko mankomunitateko presidentia esan nahi otz, eh, laiz zer lezotapasaian ezarreko dela <coughs> atez ateko birketa sistema. Ez da dit, eh, ze balaura zio hitzendun? Ora itzik. Mani posposingena ba, o. Eh, ni le zuarra naiz, ta konten, atezateko sistema eon hartu dugulako eta honortse, bueno, hortse borrokanari gea. Eh, gustora eta ilusia hondiarekin. ikustu uste dut hori azkenean e, eman beharreko pausu bat dela, ez? Orain arte oso oso gaizke egin ditugu gauzak, eta bada garaia ja, ba izateko gure ingurumena, osasuna eta azkenean buruarekin jokatzea, zentzuzko gauzak egitea, ez? Uhum. Beraz, e, geroz eta herri gehiago, daude, atezateko bilketan barruan zertuta, zer zango zenieke e, hemen herrian bada talde bat, atezateko horren kontra, dut, beste herrietan ere izangoela, zer zango zenieke talde horreio, zer zango zenioke, no? Ba, hombre, nik uste dut sistema guztietan egonda aitekela jendea kontra edo, edo alde dagoena, Baina orain arte emaitza eh, oberenak lortu dituen sistema birtziklatzetazetan eh, atestatikoa izan da. Orduan, eh, birziklatzetasan ma, emaitza eh, honak lortzeak esan nahi du ingurumen aldetik zuzen jokatzen ari gerala osasunarentzako ere bai eta ekonomikoki ere bai. Ikara diru dirupia joaten zaigo, beste udaletan zabortegi botatzen ditugunean birtziklagarriak diren hondakinak. Eh, eta gero ere gure osasunare hor dago, ezta? Da? Dudik, gabe, dudik, gabe, ikusi, bueno, eh, Samarko zabortegira joatea besterik ez dago, ez, edo, beste edo zein zabort, zabortegitera joatea besterik ez dago, edo raustegi bat eta erabizita bat egitea, eta horrekomentzietzen zaitu azkenean osasunaren alde, pausu txikiak, eh, aldaketa txikiak inpausa hondiak eman egula ez? Mm -hmm. Zegit, Ya está, aurdu, ez dakit bukatzeko zerroaik <gülüyor> gehi. ego behitun ari duzun ari noa? Ez, bani batu nahiko nuke, ba, jende guztiak ere, pausua horrek hartzea eta horrelegitea honetan ez da? Ba, mina-mina ezker, eta segi lan arte. Zerrekin ezzen bereskumenekoan, baina adosteko engurekin, doan eman zigun goztekoan.